els ninots i els lladres, I hi havia una vegada en una habitació que estava plena de pelutxos i altres ninots. Cada nit el ninot més petit anava a mirar que tothom de la casa, menys estigués adormits. I si el ninot els deia, sí, ja d'en tothom, llavors sortien del prestatge i a fer greix que s'ha dit. Encenien i apagaven els llums i s'enfilaven per qualsevol racó, i quan es feia de dia ho recollien tot i es posaven al seu prestatge. I vet aquí que una nit van sentir uns passos i van veure que eren uns lladres que venien a robar. Els lladres ja el van veure que aquell desordre, però com que eren una mica poques soltes, no van veure els ninots que ben amagat anaven xiu, -xiu, -xiu un pla per organitzar i atrapar els lladres. Es van posar tots darrere el sofà i així poder planejar i acabar d'explicar el pla. Van dir que els més hàbils s'enfilarien per anar a buscar cordes, telegrossot i un paper i un llapis. I els meus gestos i ràpids anirien a la cuina a, a preparar dos tets i posarien unes pòlvores per fer dormir els lladres. Quan tot estava preparat van partir un el fullien dos i en una cara i van escriure «Estimats visitants de la nit, us hem preparat un te, esperem que us agradi». I l'altre mig full el van guardar. I llavors els senyors més forts van agafar les tasses i les van portar a una taula que hi havia el menjador al costat de, de la qual hi havia els sacs. Tot això ho van fer mentre els teadres havien anat a fer un pipi. Quan van tornar als teadres es van veure el te i van quedar ben adormits. Llavors els ninots van a fer-lo, els van tapar la boca perquè no poguessin parlar i finalment els van lligar les mans i el cos amb les cordes. I la nina més presumida va preguntar «i l'altre, tros de full, per què serveix?» I li van contestar «donc per escriure que el tema ha agafat mentre robaven». I un altra va preguntar «i com a què firmarem?» doncs com amics anònims». L'endemà al matí la nena va veure la nota i ràpidament va avisar els pares que van trucar a la policia. Ara els diadres el de dia la presó complint el, cà... el càstig que es mereixen. Anna.